اللام موصفه په اول صفات کې شروع کې چاه صفاتي تکوین ده دوی تکوینه وهو المعن الذي ده هغه معنا چې دا غو نه تعبير کېدل شي په فل سره خالق سره تخليق سره ايجاد سره احداث اختراعا ونفذا لكثر ابداع صناع تنفيذ تصوير احياء غيره مولانا دا چادر علي ګل له سوال را علي نو په تنه لګي شي به لیکون کتاب څه ځای کې و هم را غن زخه بده نه چیدی کې د و هم سدي دي دا چې کوم خبره را لګلې ده وې بردا ناکت وې ګورئ هذي اسماء دا د قنداری لپاره دا نمونه ده تکوین دي خال خلق تخليق ایجاد احداث اختراع دا نمونه ده تکوین دي خاطر نظر دو خصوص ته مقو ان خصوص ته هذه داتول اتماد دا تکوین نی د تکوین نموندی و معقطع النظرے قطع النظر د خصوص ته مکاون ند خصوص د مکاون او برابر په 2 نمبر محشکی ودا ذکر شری پر اعتبار د تعلقی خاصه نو د دې خبره کی او حواله سراوان شته دوی کیدا نا کیدا شیوی کیدا ټول نمونه رتکوین دی دا خلق تخنیکی ایجاد احداث وغیرہ دا نمونه د تکوین دی قت نظر د خصوص تچانا د مکاونا اپ موحشکی وې چې دا ټول عبارت تفسیرات سره تکوین نه په اعتبار د تعلقي خاص سره په اعتبار د تعلقي خاص سره نو ماتتا ته شی ده چې د ده محاشی او د پا منس کسا تارو سخکاری ماتتا سخکاری نوکتی وزی مان و مان وین اما این نان خود موقع داری وین اصر داند چه فی افی ساتای او حاشی لیکی حتا تا وایي جواز تا و تصویر تکي تا تا تا در موخه جواز نو كهله چا دموخه فقط لي ربل بلش کنه ندا نودا مزار استم خو مونر کوي کنه مونر ولګ جواب سموار كني تک تک متقابل تعامل نه دخل تک يې دخل مقدور نه تابع خپل قدمه کسه فلج عادي وي يي يال نداني دا چې تک له حالي دې پاتې لري اته مونږ په دې ډول <سؤال> دافې ځای څخه خره کوي خو را موشه تلیکا په دې لري اته مونږ ریندي دا اورا دې ته کله لا دا مفهم یعنی یو کیسه راځي چې فاته د ټول وخت مختلف خو سکو مو کومه په دې کرات چې دې تا دې نو فزانو لګره دا یې نه د لا ماږي رو کشي واسا سره دې دې سیابا لکړه دې نو او 20 چې فص راځي د تثصیری په فرادو کې عادي دی لري دا په خوږه دې له واړې د یو معنا د انو اکرین د ما صفه تنوین صفه ته تنوین فدبات وان واجب اقلا او ان فن ما چر سره نما دیا کور خیال کړل نه څنګه چې په کاله ده په دې باندې کار تر کولی کین دي دا کله کله باندې اذنيه نشته سبن ټوپاله کلمه الله یې څنګه څوک ور و هغه چه ویندا شي او څنګه راځي دغه مشورې د چیستر فلو من بیا پګندو حمل کیږي و غیام د ناوړه کې خپل اپنا حمل کی باندې ځان تا کوئی حمل دې تا رښ نه یو رجعه د مشمل ور خاص بس قتله دیو جړې رون سر چاغه کې دي ولا نو یو مقابل په نامر نه دي حواله تمامره مخه ده دا سره سره لیشې په انالیز کې پینځینو دي ها دا فاز کوم ورځې ست فال ست حاضر دی وباله نه نه ما دي شي سلام <سؤال> پته ده په سبا چې کار خاص په دې کې نه ښه اللهم يبلغني خذمل ولجاج اي الغمائر الخلق الحمد لله کدا چټیا دې کيا دسو خپلو رايو زم راڅخه پښتې سلام لا هیڅ عالیه هغه مني علي الله نه تاسو راځلي کا ما ادا ته دې جنته کې باروني چې خپل کې الله وړه بیا به شي په دواړه دا وراي سمدان دې کازان کويلي دغه مايری سم مطلب حالې له ترا مالکای نو دفاع حق دا به داوړو د کانال لګنا ما عزيز څه بده نو اجاند بي اما ها تشتای جالا خالی با مقال حالاند خالی اللہ خالی خودنا داقی راکتا من دعاقی اللہ حتی ارداد دو اول لون لاتلات خالی سنان دا با مایا خالی خالی دیترے بچ اپکشال دا امو ایراز ابرتا زکاة در بایا خاتو بایا سکت دا مشاہم بیتا علی لاغو اعرم بیتا راقی ممکنہ دیکھا توین حال دا سريلي تم دې ته نظر شيخ خطاب دګلامت د ادمو د خلک او د خلک حقې ساری د بیا که کومه خپل حاله د لوراس پر لا هغه دا د ذکر کړه تعالی د الله جل جلاله خالق د شت قان بیا د الله تعالی هغه ملځه خزار اصلاح او لطيف علينا فاقه اتلام انا درار او لطيف شران اتناب تلاب جيه اصلا مادرين ده دوشي في عزيز تشيري ذاقل شو لم يوم لام ازاقر لنشوان حاد نبيع نبيع شي نفس بيسو نو تكفي افل بكاره فا حادث ايبا موكتك خلق يابن <تصفيق> سواه <تصفيق> وزيره ديو دست التقاغي يوم موحجتن نتوجه در نراغ نو دست اندار فاقه نراغ نبيع بذرور بمتر او كذا في 51 تيمو كو نزلت حادث ادس صيقه اخرى او نو ان جوا جو حدث انا في طالته تكتوا اوت نو اكيد على السلام اتصلت شي جديد اتصلت شي نسله داي دايز ما او قصور انا لا يعلمك تخب عليه قدر كل الشدود هذا ما قالې کولایسته alternator کتاب چې په دې دي 8 نه یعنی 8 ضرب 3 ما هغه پټه ځای ورکړې چې په ټګ هر مو یو یا به د خطر غیر یا پر او حدا مرسته شو بغیر او د نه په څو تقانه د یوم غره د ممکنه سره ویلې ویلې چې دا مقصد دی څه که بل ته راځي را کا پوسټا پوسټا ولاو کاغذ څه چې کار سره سره شي لځدینې حادثه د اعما د اعلى موخه ارمله خو کوم ور مسئول او ادب غریبه د سړي له لوري خبره دار اما به په څڅدین موخه کیږي د نړۍ څوارې موستو حتا په احزاب کې لري او څنګه کیدای نه یا